Дон Кіхот. Примудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі. Частина друга. Присвята графу Вілемоському. Посилаючи недавнім часом ваші вельможності мої комедії, оголошені друком до вистави на кону, я писав, здається, що Дон Кіхот припинає собі остроги, аби їхати ваші вельможності руки поцілувати – Нині ж повідомляю, що він їх уже прип'яв і рушив у дорогу. Якщо доїде щасливо, то, гадаю, зроблю цим якусь послугу вашій вельможності. Бо вже звідусіль кваплять мене й наглядь, аби я пустив його чим скорше між люди і прогнав оту оскому та нудоту, викликану іншим донкіхотом, що гуляє по світу, взявши на себе машкару другої частини». З найбільшим, мабуть, нетерпінням виглядає мого Дон Кіхота сам великий Богдихан Китайський, що прислав до мене гінця з листом, по-китайському писаним, а в тім листі просить. Де просить? Благає, щоб я свою книгу до нього переслав, бо хоче, каже, завести в себе колегіум для вивчення кастільської мови і щоб вивчали її по Дон Кіхотовій історії». А в кінці каже, що думає настановити мене в той колегіум за ректора. Я спитав у посланця, чи його величність Богдахан дає мені якусь грошову допомогу, той відповів, що ні, і на думці того не малося. «Коли так, брате, – отказав я йому, – то вертайся в свою китайщину, їдь собі по десять чи по двадцять миль денно, чи скільки там ти сюди їхав, бо я не змагаю на здоров'ї в таку далеку мандрівку пускатися. Тут же не дуга мені долягає, а тут і безгріжча». Та Богдихан Богдиханом, король-королем, а є в мене в Неаполі великий граф Лимоський. Він і без того колегіуму, і без того ректорства нещасного спомагає мене і підтримує. Такими ласками осипає, що годі бажати кращого. Тими словами попрощався я з гінцем, прощаюся з вашою вельможністю – «Заповідаючи на Ралець, книгу мою, злигодні Персі Персілеса і Сіхізмунди, що маю скінчити, як Бог дасть, за чотири місяці. Буде то найгірша або, може, найкраща книга, створена нашою мовою. Певно, що споміж тих, які пишуться для розваги. Я вже й каюся трохи, що сказав найгірша, бо на думку деяких моїх приятелів вона досягла найвищого ступеня досконалості». Зичу ваші вельможності якнайліпшого здоров'я, незабаром мій персілес поцілує вам руки, а я ноги, як ослуга вашої вельможності. Писано в Мадриді, року Божого 1615-го, місяця октомврія, останнього дня. Вашої вельможності покірник Мігель де Сервантес Сааведра. Переднє слово до читальника «Боже мій світи, з якою нетерплячкою ждеш ти, шляхетний або хоч і посполитий читальнику, цього пролога, сподіваючись знайти в ньому лайку, огуду та осуду на автора другого Дон Кіхота, того, що законився, кажуть, у Тордесільясі, а народився в Тарагоні. Отже ж, не зроблю тобі такої приємності». Хоть образи будять, як правило, гнів і в найсмиренніших серцях, та моє нехай буде винятком. Ти хотів би, може, щоб я назвав його ослом, недумком і нахабником, а воно мені і не в думці. Нехай його гріх, та на нього ж і впаде. Хай він жере його з хлібом, і нехай йому всячина». Ото тільки й жаль на нього, що взиває мене старим та калічним. Нібито мав я силу час затримати, аби він не брав мене. Нібито скалічено мене десь у корчемній бійці, а не в найголоснішій битві, яку бачили віки давно колишні і теперішні, і яку навряд чи побачать віки прийдешні». Нехай мої рани не красять мене в очах тих, хто на них дивиться, зате підносять у повазі тих, хто знає, де я їх здобувся, бо ліпше воякові головою в потребі наложити, аніж утечею життя своє порятувати. Я так твердо стою при сій думці, що якби мені уможливлено-неможливе і знов дано на вибір так чи інак вчинити, я все одно волів би взяти участь у тому преславному поході, ніж залишитись цілим Здоровим, не бравши в ньому участі Шрами на виду І на грудях у вояка То зорі, що вказують іншим Дорогу до неба слави й заслуженої честі А про старість іще додам Що пише не сивий волос Тільки зрілий розмисел, Який приходить з роками А другий жаль мені на автора Що він завидником мене називає Що й пояснює Мов би Неукові якому Що то за річ така заздрість по щирості кажучи, із двох існуючих видів заздрості мені знайомий лише один – свята й шляхетна заздрість, яка поривається до блага. Тим і не можу я переслідувати духовної особи, та ще такої, що, кажуть, присвященні інквізиції служить. Якщо автор має на увазі того самого чоловіка, що і я, то він дуже помиляється – бо я того чоловіка велико ціную за хист і щиро поважаю за твори та за ненастанну доброчесну діяльність. А втім, за одну річ я справді тому пану автору вдячен. Він сказав, що повісті мої радше сатиричні, аніж повчальні, проте загалом беручи – добрі, а вони б не могли бути такими, якби не мали в собі тих обох якостей». Може, ти, ласкавий читальнику, скажеш мені, що я надто прибідняюсь, тримаючи себе так скромно, та я гадаю, що не годиться до печеного вогню прикладати. А того добродія і так уже добре припекло, коли не важиться виступати в чистім полі та під ясним небом, а приховує свої прізвища і придумує собі рідний край, так ніби почуває, що винен в образі величності». Якщо ти знайомий із ним випадково, то перекажи йому від мого імені, що я не чуюсь ображеним. Я добре знаю, що таке диявольські спокуси. А одна з найбільших спокус – то вбити чоловіку в голову, ніби він може написати і надрукувати книгу, що принесе йому стільки слави, скільки грошей, і стільки грошей, скільки слави. А на підтвердження цієї думки розкажи йому, будь ласка, ось яку веселу й дотепну приповістку. Був у Севільї один божевільний, що схибнувся на дуже смішній і чудній дурниці, яка доти жодному шаленцеві на ум не спадала. Він зладив собі рурку з очеретини, застругав один кінець і, як бувало, спіймає собаку на вулиці чи де там, зараз наступить йому на одну задню лапу, а другу трохи догори підійме, тоді встромить в одне місце руку і доти дме, доки собака круглий стане, мов та опука шкуратяна. А тоді лясне було бідолаху раз і вдруге по черву, та й пустить. А людям, що на ту дивовижу збігалися щоразу, скаже було, «Ге, панове добродіство, ви думаєте легка то річ собаку надути?» «Ге, панове добродю, ви думаєте легка то річ книгу написати?» А коли йому вся приповістка не припаде до смаку, то розкажи ласкавий читальнику другу, так само про божевільного та про собаку. Той другий божевільний жив у Кордові і все було носить на голові уламок брили мармурової, чи так, як у важку каменюку. Аби де назирив якого пса безуважного, зараз підкрадеться та й скине на нього зненацька той тягар». Пес мало було не скрутиться з того болю, завиває, заскавлить, та як дремене, то хіба на десятій вулиці стане. Одного разу скинув той придурок каменя на шапкаревого пса, а шапкар дуже свого пса любив. Камінь влучив у саму голову, пес заскиглив, шапкар почув та й, та й побачив. Ех, як схопить же він аршина свого, як кинеться на того дурного, як почне молотити, геть на і збив. А що вдарить, то й примовить. Ах, ти ж гид, один! Так ти налягавого? Чи не бачиш, латриго, що він у мене лягавий? Так йому за того лягаша наклав, що дурний ледве живий та теплий зостався. Як уже дійшов додому, так дійшов. І більш як місяць, мабуть, на вулицю не виходив. А тоді знов вийшов на полювання з ще більшою каменюкою, здибав якусь собаку і став пильно-припильно до нього придивлятися, не наважуючись каменя скинути. «Гляди, – каже, – все лягавий, відтоді було вже якого не стріне, чи британа, чи дворнягу, то зроду не зачепить, то, – каже, – лягавий». Отаке ж і тому повістяреві може приключитися, щоб не важився більше частувати публіку глибкими книжками цеглинами. А ще скажи йому, що, хоч і нахваляється він книгою своєю хліб у мене одбити, та воно мені й за вухом не свербить. Пригадавши відому інтермедію з Перенденги, я йому ось як відповім. Нехай живуть 24 райці міські, і Христос нехай буде з усіма. Хай живе великий граф Лемоський, що його християнське серце і добре знана щедрість підтримують мене всупереч усім ударам лукавої моєї долі. І хай живе незмірна благостення ясновелебного архієпископа Толецького Дон Бернанда де Сандоваль і Рохас». Хоч би на світі й зовсім не було друкарень, хоч би проти мене більше випущено книг, аніж є літер у куплетах мінгоревульго, Ревульго, сі два можновладці, без ніякого мочолобиття чи лестощів, єдине з власної своєї добротливості, опікуються мною ласкаво та милостиво. І завдяки тій опіці я почуваюся багатшим і щасливішим, ніж коли б мене фортуна звичайним ладом у гору винесла». Честь може бути в бідного, тільки не в кривдивого. Бідність може захмарити людську гідність, а не затьмарити її цілком. Чеснота й сама собою ясніє, хоч як її гнітить бідає тіснота, високі шляхетні уми її шанують і якомога її протигують. Оце скажеш йому, та й годі, більше я тобі нічого не скажу, хіба що одне тільки – Оця друга частина Дон Кіхота, що я тобі подаю, скроєна тим самим кравцем і з того самого сукна, що й перша, а описується в ній дальші Дон Кіхотові діяння аж до його смерті й поховання, аби ніхто більше не важився нових яких свідчень про нього подавати, бо вистачить і тих, що є, досить одному поштивому чоловікові оповісти про те мудре шаленство та на тому й перестати. Бо як чогось, хоч би й чого доброго, надто багато, вже йому не та й ціна. А як чого іншого, хоч би й поганого, обмаль, то здається людям, що воно чогось варте. Ага, ще забув сказати, чекай у скорім часі на Персілеса. я вже його докінчую, а також на другу частину Галатеї. Розділ перший про розмову, що провадили Парох та целюрник із Донкіхотом за його хворобу. Повідає Сіт Ахмед Бененхелі в другій частині сієї історії, де описується третій Дон Кіхотів виїзд, що парох і целюрник майже цілий місяць із нашим Гідальгом не бачились, аби не нагадувати йому і не ворушити пам'яті про недавні події. А донебуги та й клюшниці надивували з часу часу, наказуючи пильно, аби добре за ним ходили та їсти все таке давали, щоб на серце і на мозок було йому помічне та покри Бо як подумати гаразд, то не звідки, а й з серця й мозку все його лихо взялося. Ті відповідали, що так же вони й роблять і надалі старатимуться, бо помітили, що пан їхній бувають хвилини, справляє враження чоловіка при добрім розумі приятелі непомалу тим вісцям зраділи. Недарма, виходить, привезли вони його додому на Воловій підводі, мовби зачарованого, як проте оповідається в останнім розділі першої частини сієї не менш великої, як правдомовної, історії. От і вирішили вони перевідати недужого і на власні очі допевнитись, чи й справді йому на краще йдеться, хоч воно здавалось їм майже неможливим – і поклали не чіпати в розмові того рицарства мандрованого, не троюдити болючої незагоєної рани. Прийшли, аж він сидить на постелі в зеленій камізельці баєвій, на голові йому толецька ярмулка червона, а сам худий, аж тлінний, чисто на мумію зсохся, привітав їх чемно й гостинно. Коли спитали його за здоров'я, розказав цілком розсудливо й в добірних висловах, як йому здужається. Далі завелася в них мова про так звані громадські справи та державні порядки. Одні зловжитки вони викорінювали, другі засуджували, одні звичаї реформували, а другі зовсім касували. І кожен мав себе за новітнього законодавця, сьогоденного лікурга чи свіжоспеченого солона. Словом, перекували так весь лад Суспільний горно одне вкинули, а згорна вийшло щось зовсім інше. Дон Кіхот про всі ті речі розправляв аж надто розважливо, і обидва екзаменатори увірили поза всяким сумнівом, що він цілком здоровий і сповна розуму. При тій розмові й не бога з клюшницею були, і так уже богові дякували, що пан їхній знову б то при доброму розумі». Але тут Парух одмінив свій попередній намір, щоб то нічого за рицарство не згадувати. Хотів бачити до краю пересвідчитись, чи оздоровлення Дон Кіхотове справжнє було, чи тільки позірне. Слово по слову, та й заговорив про останні столичні новини. Сказав між іншим, що Турок суне нібито великими морськими потугами на захід сонця, та ніхто його замірів не знає допевне і годі вгадати, куди вдарить грім і стоїть грізної тучі. Мало не щороку тривожить він нас, аж по всій християнщині по іде. Вже його величність король велів укріпити узбережжя Неаполю, Сіцилії та острова Мальти». «Його величність король учинив як обачний войовник», – сказав на те Донкіхот, «укріпивши загодя свої володіння, щоб ворог не заскочив його зненацька. Та якби він би звернувся за порадою до мене, я на такий указав би спосіб, який, мабуть, і не сниться нині його королівській милості». Скоро парух зачув ті слова, зараз мовив собі на думці – «Хай Бог тебе боронить, бідний мій Дон Кіхоте! З високого верхівля шаленства, здається, мені падаєш ти тепер у глибоку безодню нерозуму. А целюрник, подумавши те саме, що й парох, спитав у Дон Кіхота, яку ж би то спасенну раду хотів він королю подати, адже володарям тепер дораджують усі, кому не ліньки, а все, ж то недоладне і непорадне». «А моя порада, пане Стрижю, сказав Дон Кіхот, – «якраз буде вельми доладна і доречна». «Та хіба ж я про вас», – виправдовувався Целюрник. «Я хотів лише сказати, що майже всі пропозиції, що надсилаються його милості королю, або неслушні і нестісненні, або навіть шкідливі для держави і державця». А моя пропозиція якраз і слушна, і здійсненна, заперечив Дон Кіхот, навряд чи інший який дорадник спромігся б на такий дотепний і доцільний, а заразом простий і зручний проект. Ви, пане Дон Кіхоте, все ходите коло та навколо, обізвався парох. Кажіть бо прямо, що ви надумали. «Не хотів би я», – сказав Дон Кіхот, – «аби те, що я вам сьогодні тут відкрию, дійшло завтра до слуху панів із Державної Ради, і аби хтось інший дістав подяку і нагороду за мій труд». «Щодо мене», – промовив Целюрник, – «то присягаю перед вами всіма і перед Богом святим, що не виявлю речей вашої милості ні королю, ні пішаку, ані комусінько на світі». Цю присягу я взяв із романса про священника, що на початку відправи виспівав королю на злодія, котрий украв йому сто дублонів та ходовитого мула. «Я тієї історії не чув», – сказав Дон Кіхот, – «але на присягу звіряюсь, бо знаю добродія целюрника за порядну людину». «А якби воно було і не так, – зауважив Парох, то я ручу за нього і відповідаю, що всій справі мовчатиме, як ні ми, під загрозою неналежної грошової кари». «А хто мені, панотче, за вас у поруки стане? – спитав Дон Кіхот. «Мій сан священичий, – отказав Парох, що зобов'язує мене зберігати таємниці». «Дій його, Кату! – вигукнув тоді Дон Кіхот. – Все ж дуже просто! – Нехай тільки його милость король кликне клич до мандрованих рицарів, що по Гешпанії тиняються, аби такого такого дня всі при дворі королівським зібрались. Як їх, може, всього з півдесятка набереться, то знайдеться певне між ними один такий, що сам собою всю потугу султанову переборе. Ви тільки слухайте уважно, слідкуйте за моєю думкою». Хіба ж то первина, що одним-один мандрований рицар витинає ціле військо вороже, хоч і двісті тисяч, ніби в них на всіх одне горло, ніби вони всі з Марцапану зроблені. Адже так… Мало хіба в історіях про такі чудеса пишеться. «Даю голову на одруб, не чужу, а таки свою власну, що якби жив тепер славетний Дон Бельяніс або котрий із численних нащадків Амадіса Гальського та став оце на турка, то не хотів би я бути в султановій шкурі». Та Господь зглянеться над своїм народом, і пошле йому якогось рицаря, може не такого потужного, як ті вікодавні, та зате не менш одважного. Господь відає, що я на думці маю, тож не мовлю більше ні слова. «Ой, лишенько!» – сплеснула руками небога. «Щоб я так жива була, все вже дядьо мій і знову мандровані лицарі хоче!» «Мандрованим рицарем я й помру», – відповів на те Дон Кіхот. «Нехай собі турок туди чи сюди пливе, з якою хоче потугою, ще раз кажу. Господь відає, що я на думці маю». Тут у розмову втрутився Целюрник. «Дозвольте мені, панове добродійство, одну бувальщину невеличку розказати, яка історія в Севілії колись приключилась, дуже вона сюди пасує, тим хотів би я вам її розповісти». Дон Кіхот дав дозвіл, тоді Парух і всі інші наготувалися слухати, а Целюрник почав оповідати такими словами. У Севільському шпиталі для божевільних сидів один чоловік, якого родичі запроторили туди, бо стратив розум. Був то вчений, здобув ступінь ліцензіата церковного права при Осунському університеті. Та що то, хоч би навіть у Саламанці, а всі знали, що він такий божевільний. Ну, просидів там кілька років, і раптом спали йому на думку, що він уже здоровий, припомнім, як то кажуть, розумі. Узяв та й написав до архієпископа Толецького слізну супліку з досить розумними доказами, аби прислав когось і визволив його з тих злиднів, бо вже, мовляв, Бог над ним змилосердився і повернув йому втрачений розум. А родичі, зазіхаючи на той маєток, що йому припадає, тримають його в божевільні проти всякого права і справедливості, хочуть, щоб він там ісконав. Написав раз і вдруге, та також дотепно й доладно, що архієпископ послав одного свого капелана, аби той дізнався у старшого над шпиталем, чи правду той ліцензіат пише, та й з ним самим поговорив. Як виявиться, що він при своїм розумі, то вже ж треба його відти, забрати й на волю пустити. От поїхав туди капелан… Аж ні, управитель каже, що той ліцензіат такий досі божевільний. Правда буває, що й зовсім розумно міркує та говорить, а в кінці знов таке почне версти, що й купи не держиться, і не менше навіженство показує, ніж перед тим розум. Нехай, коли хоче, сам із ним розмовиться, то зразу побачить. Капелан на ту пробу погодився, повели його до ліцензіата на розмову, говорив він із ним годину-цілу чи й більше, і за весь цей час не почув від нього жодного безглуздого чи несинітного слова, а самі розсудливі речі. Ну, думає, так і минулося вже його божевілля. Ліценціат сказав, між іншим, що управитель напасть на нього видумує, бо не хоче хабарів позбутися от родичів, а за ті хабарі видає його за непритаманного, каже, що тільки часами просвітлення на нього находить. Усе лихо з того багатства постало, бо вороги, аби ним заволодіти, все на нього ковикують і сумніваються в Господній благодаті, що з тварини несмисленної знову розумну істоту вчинила». Одне слово – управителя він виставив неприторенним хабарником, родичів своїх бездушними користолюбами, а себе таким розумним, що капелан вирішив нарешті повести його до архієпископа, аби той на власні очі побачив, як тим божевільним справа мається. Повіривши в його добрий розум, добрий капелан попросив управителя, аби ліцензіатову видали одяг, у якому його приведено до шпиталю – Управитель остерігав його, щоб він із тим не поспішав, бо хворий, поза всяким сумнівом, ще не одужав. Але капелан не зважав на управителюві остороги та вмовляння і твердо вирішив забрати ліцензіата з собою. Управитель мусив скоритись. Як-не-як, то було розпорядження від самого архієпископа. Ліценціатові віддали його одежу, нову ще й цілком пристойну, як перебрався він з Дуренського в людське, попросив у капелана, аби той із ласки своєї дозволив йому попрощатися з товаришами божевільними. Капелан не перечив, бо й сам хотів на тих нещасних подивитися. От пішли вони до палати разом, а за ними ще дехто ув'язався. Ліценціат наблизився до клітки, де сидів один біснуватий, на той час саме тихий та сумирний, і обізвався до нього такими словами: Скажи мені, брате, чи можу я щось для тебе зробити? Бачиш, я йду вже додому, бо Господь милосердний, з благості своєї безконечної, рачив повернути розсудок мені недостойному, тепер я знов при доброму розумі і, як то кажуть, притомний. Недарма ж приповідають, що у Бога все мога. Отож надійся і уповай на нього, уздоровив він мене, то й тебе уздоровить, здайся на його святу волю. Постараюсь переслати тобі чогось смачного, аби ти з'їв на здоров'я, бо скажу тобі правду. Я дізнав це на своїй шкурі, звідки береться все наше божевілля. Шлунок порожній, а в голові повно повітря, от і маєш. Кріпися ж, не падай духом бо хто в нещасті з невір'ю піддається, той здоров'я своє руйнує і смерть собі приспішує. Ці слова ліценціатові чув також інший біснуватий, що сидів у другій клітці навпроти. От підвівся він з ветхої рогожі, на якій лежав голяка, та й запитав гучним голосом, хто то виходить ізвідси при повному розумі. «То я, брате», – отказав йому ліцензіат. Уже мені тут нема чого робити, і я складаю дяку небові, що таку велику явило до мене ласку. Ей, гляди, ліценціати, чи не кусить тебе лукавий, сказав той із клітки. Не хапайся так дуже, сиди собі тихо, бо однак доведеться вертатись. А я кажу, що таки здоровий, заперечив ліцензіат, і годі вже з мене цієї покути. Здоровий, кажеш, не вгавав божевільний. «Ну, гаразд, іди собі, там видно буде». «Тільки клянусь Юпітером, котрого велич я заступаю на сій землі, що за один той гріх, який чинить сьогодні Севілья, випускаючи тебе з цього дому і визнаючи за здорового, такою вдарю на неї карою, що пам'ять про неї зостанеться на віки віків. Амінь!» «Та знаєш ти, мізерний ліценціатику, що все в моїй силі», бо я не хто інший, як сам Юпітер Гремій. В руках у мене пируни спопиляючі, якими я погрожую світові, і як захочу, можу знищити його. Та це невіголосне місто я інакше покараю. Три роки поспіль, почавшись дня й години, коли виголошу цю клятву, не дощитиму ні на сам город, ні на всю околицю й округу. Так, ти вільний, здоровий і розумний, а я хворий, божевільний і запертий, та скоріше я повішусь, аніж дам дощу хоть краплиночку. Всі присутні слухали божевільного, що вигукував ті погрози і прогнози. Тоді наш ліцензіат схопив капелана за руки і так до нього промовив – «Не журіться тим, добродію, мій любий, не слухайте, що сей навіжений плеще, бо хоч він і Юпітер, хоч і не буде, каже, дощувати, так я за те Нептун, Бог і отець усім водам, коли треба буде, коли захочу, тоді й звелю дощє війти!» На все отказав йому капелан. «Так-то так, пане Нептуне!» Та не годиться вам гнівити пана Юпітера. Тож нехай ваша милість у цім домі й зостанеться, а ми вже якось іншим разом, кращим часом по вас прийдемо». Управитель і всі присутні засміялись, аж капеланові трохи досадно стало. Ліцензіата роздягли, так він і лишився у тому шпиталі. Оце й уся вам історія. «Так оце то, пане Целюрнику!» – озвався Донкіхот. І є та історія, що, кажете, дуже до нашої розмови пасує, і що ви притьмом розказати її хотіли». Ех, пане Скубрію, пане Скубрію, треба бути хіба сліпим, щоб крізь таке сито не бачити. Невже ж таки вашець не знає, що то не честь, не подоба рівняти отак ум до ума, дух до духа, красу до краси і рід до роду. Я собі, пане Цюлюрнику, не Нептун, і над водами не богую, та й не хочу, аби хтось мав мене за розумного, коли я такий не є. Я хочу лише одного – довести світові яка то вада і шкода, що не гадає він одновити тих блаженних часів, коли подвизався під сонцем орден мандрованого рицарства». «Та, мабуть, спідлений наш вік не годен тішитись тим добром, що зазнавали часи минулі, коли мандровані рицарі брали на себе повинність і обов'язок царства боронити, цноту дівочу захищати, сиріт недорослих спомагати, гордопишних поскромляти, а смиренно-мудрих винагороджувати». Теперішні так звані рицарі воліють шовками шамшити та дамашками шелестіти, а не шкільчугами брящати. Де ви такого побачите, щоб при всій зброї в чистому полі просто неба за будь-якої погоди ніч ночував, що бувало і ніх ізстремен не виймає, а обіпреться на свого писа, та й замгне отак на малу часину. Де такого знайдете, що це тільки з лісу видерся, зараз у гори дикі пускається? А там уже снується пісками пустельними та неплідними десь понад морем, що, знаєш, поє та бурхає. Як же побачить човника, хоч на ньому ні весла, ні вітрила, ні щогли, ні линви, сміло скакає в нього і звіряє долю свою невблаганним хвилям глибокому моря. То аж до неба його підкине – то вхланю вергне, а він виставить груди проти борвію того непогамовного, та так і нещується, коли занесе його за три тисячі миль від того місця, де в човен сідав. А вже як вийде на берег чужодальний і незнаний, то там такі йому дива приключаються, що їх би не на пергамені списувати, а на бронзі карбувати. Але тепер лінивство взяло гору над горливістю, неробство над працею, порок над чеснотою, зухвалість над хоробрістю, теорія військова над практикою. Все те цвіло і сяяло лише за золотої доби замандрованого рицарства. Може, скажете неправда? Ну, хто чесніший і сміливіший за преславного Амадіса Гальського? Хто розумніший за Пальмерина англійського? хто лагідніший і приязніший за тіранта Білого, хто чемніший за Лісуарта Грецького, хто більше рубав і кого більше рубано, як Дон Бельяніса, хто безстрашніший за Періона Гальського, хто більше гордував небезпекою за Фелісмарта Гірканського, хто щиріший за Еспландіяна, хто одважніший за Дон Сіронхіла Фракійського, хто бравіший за Родамонта, Хто обачніший за царя Собріна, хто завзятіший за Рінальда, хто незвитяжніший за Роланда, хто нарешті шляхетніший і люб'язніший за Руджера, що від нього, як пише Турпін у своїй космографії, ведуть свій рід герцоги Феррарські, всі ці рицарі. А також безліч інших, яких би я, ваша велебність, міг іще сюди приточити, були мандрованими рицарями, красою і хвалою рицарства. От таких ще й подібних рицарів і мав я на увазі, коли збирався радити його милості королю. Вони послужили б йому вірою і правдою, одвернувши велику шкоду, а султан турецький хай рвав тоді на собі бороду. Ну та що ж, коли я мушу дома сидіти, бо капелан мене звідси не бере. І коли Юпітер, як сказав Целюрник, не пустить дощу, то я коли захочу, тоді й звелю йти. Все я проти того кажу, аби пан Помазан знав, що я добре його зрозумів. От їй же Богу, пане Дон Кіхоте, сказав Целюрник, я того зовсім і на думці не мав. Наміри в мене були щонайкращі, і ваша милость гнівається даремне. Чи даремне, чи може й не даремне, відповів Дон Кіхот, то вже мені знати. Тут у розмову втрутився парох. «Досі я, – каже, – майже нічого не говорив, та тепер не мушу мовчати, бо гризе мені й точить сумління один сумнів, котрий вкинувся в душу от того, що сказав нам допіргут пан Дон Кіхот. «Вільно вашій велебності щось інше говорити, – сказав Дон Кіхот, – а вже з цим сумнівом то й зовсім нема чого таїтися, бо воно ж недобре, коли на душі ото щось муляє». «Як вільно, то й кажу», – промовив парух. «Сумнів у мене, бачите, ось який. Не вірю я жодним світом, аби всі оті мандровані рицарі, що їх ваша милость низками ниже, справді жили, коли на світі і були люди з крові й кості. Навпаки, я гадаю, що все те байки, вигадки, небелиці, от приверзеться комусь у вісні, а він не розповідає, прокинувшись, або ще й не струсивши з себе сонноти». І в такий заблуд, сказав Дон Кіхот, упадають буваю люди, що не вірять в існування мандрованих рицарів. Я вже не раз мав нагоду зводити на очі деяким людям всю їхню помилку, досить за нашого часу поширену. Іноді мені вдавалось їх переконати, а іноді істина так і залишалась для них недоступною. Асе ж, коли хочете, істина незаперечна. Я ладен, приміром, стверджувати, що на власні очі бачив Амадіса Гальського. То був чоловік ростом високий, з лиця білий, борода йому гарна, хоч і чорна, очі лагідні і воднораз суворі, на слово скупий, до гніву нескорий і нелихопомний. І так, як я вам зараз зобразив оце Амадіса, міг би змалювати і списати всіх інших мандрованих рицарів, які тільки були в світі і попали в романи. Я вважаю, що вони були саме такими, якими фігурують у тих історіях. Отже, знаючи подвиги, які вони звершали, і вдачу, яку вони мали, ми можемо шляхом логічних умовиводів установити і очерти їхню і церу, і статуру. «А скажіть, пане Дон Кіхоте, – спитав Целюрник, – який, по-вашому, був за вишки велетень Моргант?» «Щодо велетнів різні існують думки», – відповів Дон Кіхот. «Одні кажуть, що вони були, а другі, що їх не було. Однак же в святому письмі, що й на волос ніде от правди не отбігає, сказано, що вони таки були. Там оповідається історія того фелестюги Голіафа, що був за вишки півосьма локіт, а тож велич неабияка. І ще… На острові Сіцілії знайдено сурелі й лопатки Такі величезні костомахи, що могли належати лише велетням з добру башту заввишки Геометрія доводить це незаперечно А втім, я не кажу вам із певністю, якого зросту був Моргант Гадаю тільки, що не надто високого Бо в тому романі, де особливо докладно описуються його подвиги Є згадки, що не раз ночував під покрівлею А коли були у селі, що могли його відбуватись Вмістити, значить, не міг він бути понад усяку міру високий. А вже ж, притакнув йому парох. Він і знов засмакував оце в тих великих нісенітницях і навмисне спитав у Дон Кіхота, які були з себе на його думку, Рінальд Монтальбанський, Роланд та інші Франції, адже всі вони належали до мандрованого рицарства». Про Рінальда, – отказав Дон Кіхот, – насмілюся твердити, що він був широковидий, рум'яної цери, очі мав бігучі та верлаті, на вдачу був дражливий та оприскливий надміру, накладав іноді з розбешаками та всякими стратинцями. Що ж до Роланда чи Торо Толанда, чи Орланда, бо його і так, і сяк називають, то можу напевне сказати, що зросту був середнього, в плечах широкий, трохи ніби клишоногий, на лиці смаглявий, борода-руда, тілом волохатий, погляду грізного, досить маломовний, а проте вельмечемний і добре вихований. Якщо Роланд був із себе такий непоказний, як ваша милость усе змалювала, зауважив парох, то зовсім не диво, що Анжеліка прекрасно згордувала ним і пригорнулась до того гарного, гожого та миловидного мавра, що тільки борідка стала в нього засіватись. Розумно ж, мабуть, і вчинила, откинувшись от шорсткого Роланда до ніжного Медора. «Та Анжеліка добродію», – отказав Дон Кіхот – була собі панянка легкодумна, вітролетна та трохи шалапутна, і прославилась на цілий світ не лише своєю вродою, а й своїми свавільними вибриками. Вона згордувала тисячою чеснородних, тисячою доблесних, тисячою мудрих і дарувала свою ласку Джурі під навусям, безрідному й безмаєтковому юнакові, славному хіба що найменням відданого, бо такий справді був щирим і вірним другом. Великий співець її краси, приславний Аріосто, не зважившись або не схотівши писати про те, що сталося з цією дамою після її ганебного падіння, певне, що там уже мало було хвали гідного, попрощався з нею такими словами «Як трон вона посіла у Китаї, хтось інший може краще оспіває». І слова ті, коли хочете знати, сталися пророчими. Недарма ж поетів називають часом віщими співцями. Віщування згодом справдилось. Один знакомитий андалузький поета оплакав її і оспівав сльози, а другий знаменитий і, мовляв, єдиний поета, вже Кастільський, прославив її вроду. «Скажіть, пане Дон Кіхоте», – спитав Целюрник, – «от скільки співців величали тую Анжеліку, а ще не знайшлось такого, хто б написав на неї сатиру?» «Немає сумніву», – отказав Дон Кіхот, – «що якби Сакріпант або Роланд були поетами, вони б цю панночку добре через росу перегнали». Бо поетам властиво й притаманно мститися пасквілями та сатирами на тих дамах, справдешніх чи уявних, на тих володарках їхніх мрій, які згордували чи знехтували їхнім коханням. Така помста, що правда, не гідна благородних сердець, і до мене не дійшло жодного вірша, де ганилося б Анжеліку, що баламутила цілим світом». «Дивена!» – вигукнув парох. Але тут із надвору почулись голосні крики небоги та клюшниці, які вийшли під час тої довгої розмови і всі вискочили на той галас. Розділ другий, де оповідається про немалу зваду, що мав Санчо Панца з донкіхотовою клюшницею та небогою, а також про інші кумедні події. Повідає історія що той галас, який почули Дон Кіхот, Парох та Целюрник, справді зняли не Бога з Клюшницею. Жінки сварилися з санчом панцею, що намагався прорватись до Дон Кіхота, а вони його й на поріг не пускали. «Чого сей волоцюга до нас приплентався?» – репетувала Клюшниця. «Іди собі, чоловіче, до своєї доми, бо я знаю, що то ти, пана, мого не путиш та баламутиш, по безвинах та по безвістях його тягаєш». «Ти, ключнице, ти, гадючнице!» – огризався Санчо. «То не я пана, а пан мене баламутить і не путить і по тих безвістях за собою волочить. Та й то ще не вся правда, а тільки половина, бо він мене з дому вивабив, усе голову морочив, казав, що острів дасть та й досі дає». «Вдавився б ти ним, Санчо проклятий!» – це вже не Бога озвалась. «А з чим же хоть їх їдять ті острови, не нажеро, не натлий? На «Їх не їдять», – отказав Санчо. «Ними керують і правлять, і один острів стане за чотири міста і п'ять суддівських посад». «Чотири чи п'ять – то байдуже», – заявила клюшниця. «А ти, огидо, ти, занудо, все одно сюди не ввідиш. Іди, керуй там своїми обійстями, управляй свою нивку та й викинь з голови всі оті острови і островиці». Парох і Цирюльнік дослухалися до тої троїстої суперечки з видимим задоволенням. Але Дон Кіхот, боячись, аби Санчо не намолов і не нагородив усяких неподобних нісенітниць, та не пробовгнув чого зайвого на шкоду його честі, гукнув його до себе, а жінкам велів замовкнути і впустити гостя. Санчо війшов, а парох та цилюрник тут же попрощалися з Дон Кіхотом. Вони вже втратили останню надію на його оздоровлення. Так уперто стояв наш гідальго при своїх чудернацьких думках, так убилося йому втямку о те нещасне мундроване рицарство. От, побачите, куме, озвався парох до целюрника, що й не зоглянемось, як приятель наш і знову тягу дасть. Не маю сумніву, відповів цилюрник. Та мене дивує не так навісноголовий рицар, як його дурноверхий Джура. Убгав собі в голову того острова, і вже ніякі розчарування, ніякі сили тої химери звідти не виб'ють». «Поможи їм, Боже», – сказав Парух, – «а нам треба на бачності матися та дивитися, до чого доведуть ті навіжені хемороди рицаря нашого та його зброєносця». От уже справді, який брів такого і стрів, їх обох немов з одного модла вилито. Панове божевілля без джуреної глупоти не варте було б і щербатого шеляга». «Правда ваша», – погодився Целюрник, – «цікавий я знати, про що вони оце тепер балакають». «Дізнаємось», – зауважив парох. «Я певен, що не бога або клюшниця нам усе розкажуть, щоб вони та не підслухали». Тим часом Дон Кіхот замкнувся з Санчом у себе в кімнаті і, зоставшися з ним сам на сам, заговорив. «Прикро мені слухати, Санчо, як ти казав і кажеш, бо я тебе з дому зривав, так наче я сам на місці сидів. Разом ми рушили, разом їздили, разом блукали, і однака нам обом випала фортуна, однака доля». От що тільки тебе раз на ковдрі гойдали, а мені сто раз чосу давали. Ото, мабуть, і вся моя перевага». «Та вже ж не як», – обізвався Санчо. «Адже ви самі, пане, казали, що всякі злигодні скорше мандрованих лицарів побивають, аніж їхніх джур». «Е ні, Санчо, ти помиляєшся», – заперечив Дон Кіхот. «Знаєш, є така приказка – «Куандо капут долет». «Я ті приказки не втну, бо тільки по-наському знаю», – перебив Санчо. «Це значить от що», – пояснив Дон Кіхот, – «коли болить голова, то болить і все тіло, а як я твій пане володар, то я виходить ніби голова, а ти, слуга мій Джура, ніби частина мого тіла, чи сказати б сустав. Тим, як упаде на мене, яке лихо, то й на тобі воно позначиться, так само й твоє на мені». «Може, воно й так?» – сказав Санчо. «Та коли мене, ваш би то сустав, на ковдрі гойдано, то голова моя за муром була та тільки дивилась, як я в повітрі літаю, а її за вухом не свербіло. А вже ж, коли сустави мусять боліти, як голова заболить, то й голова повинна боліти за суставом». «Ти хочеш сказати, Санчо, – перепитав Дон Кіхот, – що мені не боліло, як тебе на ковдрі підкидувано? То не кажеш такого ніколи й не думай, бо душа моя тоді дужче боліла, ніж твоє тіло». «Та годі вже про те. Слушного часу ми торіч річ обміркуємо і з'ясуємо як найдокладніше. А тепер скажи лишень, друже Санчо, що там про мене в селі говорять? Якої думки про мене прості люди, шляхта й великі пани?» Що кажуть про доблесть мою, про мої подвиги, про мої звичаї? Як оцінюють ту справу, на яку я піднявся, видвигнути з занепаду і відновити на всім світі орден мандрованих рицарів? Словом, Санчо, розкажи мені все, що тобі довелось чути про це діло, не додаючи нічого доброго і не втаючи нічого лихого, бо вірні васали мусять говорити сеньорам свою суту і щиру правду, не прикрашаючи її лестками, не викривляючи шанобливими недомовками. Знай, Санчо, що якби до слуху володарів доходила гола правда, не вбрана в шати лестощів, то настав би зовсім інший світ – Минулий вік називали б супроти нашого «залізним», а наш, казали б, напевне, «золотий». Всю осторогу я на те тобі подаю, аби ти розумно і сумлінно розказав мені по щирій правді все, що тобі відомо про речі, які мене цікавлять. «Ученю так і з дорогою душею, пане мій», – отказав Санчо, «тільки нехай ваша милость не кладе на мене гніву за ту голу правду, бо я, вважайте, за що купив, за те й продаю». «Не бійся, гніватись не буду», – пообіцяв Дон Кіхот. «Сміло, – каже Санчо, – все, як є, без обрізків». «Першим словом скажу я вам», – почав Санчо, «що люди наші мають вашу милость за шаленого, а мене за придурка». «Такі, як ви, шляхти, чи, мовляв, полупанки», Кажуть, що ваша милость високо несеться, доном себе величає і великі пани пнеться. А яке вже там панство, коли винограду штири лозини та поля два упруги, та ще одна латка спереду, а друга ззаду. А великі пани, ті кажуть, що чого сер шляхетство з ними рівнятися хоче, а надто такі недопанки шмаровози, що боти сажу чистять, а чорні панчохи з зеленим шовком царують. То вже не про мене річ, зауважив Дон Кіхот. Бо ходжу я хороше, зроду латаного не носив. От хіба часом дране? Та й то більше від збурує, а не від ветхості. А про вашу хвабрість провадив далі Санчо, та про звичаї, та про подвиги, та про заміри всякого говорять. Той, каже, божевільний, але потішний, а той – хоробрий, але невдаха, а інший – знов гречний, але кумедний, і вже як почнуть на зубах перетирати, то і вашій милості і мені хіба ж так дістанеться. Зваш Санчо на те, сказав Дон Кіхот. Що скоро чеснота вгору піде, зараз на неї починаються нагінки. Мало хто із славетників давнього часу уник злісних наклепів і нашептів. Юлія Цезаря понад усіх безстрашного, одважного та обачного полководця, винуватили в чистолюбстві й деякій нечистоплотності, маючи на увазі і одежу, і душу. Про Олександра, прозваного Великим, за незліченні бойові подвиги, кажуть, що він буцімто кланявся скляному богу. Про Геркулеса, невтомного в трудах, говорять, що був песті і до того ж бабій. Про Дона Галаора, брата Амадіса Гальського, подейкують, що був великий бешкетник, а на брата, кажуть, плаксій. «Коли вже на таких славетних мужів, о, Санчо, злоріки клевету пускали, то нехай і про мене буде оте все, коли ти не приховав чогось іншого». «Тим -то й ба. вигукнув Санчо. «Як, виходить, що то не все?» – спитав Дон Кіхот. «Е, це ще квіточки, ягідки будуть далі», – отказав Санчо. Коли ваша милость так уже хоче знати все, що на неї плещуть і клеплюють, то зараз я приведу одного чоловіка, який розкаже вам геть чисто все до останньої цяти. Вчора ввечері приїхав син Бартоломея Караска, що то в Саламанці вчився і на бакаляра вийшов. Пішов я до нього приїздом повіншувати, а він мені й каже, що вийшла, каже, історія вашої милості. Так і називається «Премудрий гідальго, дон Кіхот із Ламанчі». Каже, що і мене там пропечатано під моїм таким іменням Санчо Панца і сеньору Дульсінею Тобойську і все, що про між нами говорилось на дві пари очей. «Я здумівся, аж перехрестився, і як воно думає, той писака про все дізнався!» «Запевняю тебе, Санчо, – сказав Дон Кіхот, – що нашу історію списав який-небудь примудрий чарівник. Такий, як задумає, що написати, то перед ним ніщо не втаїться!» «Еге! – вигукнув Санчо. – Який там примудрий чарівник?» коли той бакаляр Самсон Караско, ви його бачите, Самсоном зовуть, каже, що книгу написав Сід Ахмед Брехунеллі. Це мавританське ім'я, зауважив Дон Кіхот. І мені так здається, сказав Санчо, бо чував я не раз от людей, що маври – великі брехуни. Схоже на те, Санчо, зауважив Дон Кіхот, що ти перекрутив прізвище того Сіда, а Сід, щоб ти знав по-арабському, значить «пан». «Мой так», – погодився Санчо, – «то коли ваша милость звелить привезти сюди бакаляра, так я миттю злітаю». «Зроби мені ласку таку, друже», – сказав Дон Кіхот. «Оце загадавте мені загадку, що їжа на душу не піде, поки не дізнаюся, як, що і до чого». «Зараз приведу його», – сказав Санчо. Пішов і незабаром повернувся вже з бакаляром. Тут між ними трьома поточилася прицікава розмова». Розділ третій. Про потішну розмову, що провадили між собою Дон Кіхот, Санчо Панца та бакаляр Самсон Караско. Затоплений у думках сидів Дон Кіхот, дожидаючи бакаляра Караска, от якого сподівався почути, що там за нього написано в книзі, про яку Санчо сказав. Аж не вірилось йому, що така книга може бути. Ще ж бо на Лезі Мечовому не висохла кров ворогів, яких він убив, а тут же хтось появив друком історію величного його рицарювання. А втім, подумав він, то певне чорнокнижник який-небудь, чи друг, чи ворог, силою своїх чарів тою книгу випечатав. Коли друг, то щоб уславити і возвеличити його подвиги понад найголосніші діяння мандрованого рицарства». Коли ж ворог, то що поганити їх і принизити нижче всіх ницих учинків найнецніших джур, про яких будь-коли писалося в книгах. Але ж, міркував він далі, діяння збройностів, як таких, ще ніхто ніколи не описував. І якщо така книга справді існує, то вона скомпонована про мандрованого рицаря, і вже тим одним мусить бути краснослівна, високодумна, величнопишна, чудодивна та правдомовна». Ця гадка його трохи потішила, та ненадовго, адже автор книги, судячи із слова «сід», був мавр, а якої вже там правди можна од маврів сподіватись, коли всі вони махлярі, фальшивники і вигадники. А ще боявся, чи не було там якої непристойності в трактуванні його любові, що могло б вийти на ущербок честі й доброї слави володарки його Дульсінеї Тобоської. Йому хотілося б, аби автор показав усю його вірність і повсякчасну шанобливість супроти неї, розповів, як заради неї нехтував він королевами, цісарівнами та панянками всякого роду і стану, клумлячи без жалю природні пориви. Отакі-то От думки та гадки облягали рицаріві голову, одна-одну поганяючи, коли Санчо привів до нього бакаляра. Дон Кіхот привітав гостя вельми вічливо і приязно. Хоч бакаляр і звався Самсоном, та собою був досить хирний, тільки на вдачу дуже хитрий, на це рожовтявий, а на розум жвавий. Років мав двадцять чотири, був кругловидий, кирпатий і ротатий. Все то – ознаки, що вдався на витівки, глузи та жарти. Таким же він і тут показався. Бо скоро побачив Дон Кіхота, а зараз став перед ним навколішки і промовив. «О, пане Дон Кіхоте зламанчі, дозвольте мені поцілувати руки вашої достойності, присягаю на хламиду святого Петра, яку я ношу, хоч пройшов тим часом усього 4 ступені, що ваша милость – один із найславутніших мандрованих рицарів, які будь-коли жили й житимуть на всім земнім крузі. Будь благословен, сіт Ахмед Бененхелі» що списав історію великих ваших діянь. Будь хвален сугубо і трегубо знаттєлюбивий муж, котрий не пожалів труду переложити із Зарабщини нашою людовою кастільською мовою всім добрим людям на посполитую втіху. Дон Кіхот попрохав його підвестися і спитав. Виходить то правда, що вийшла вже моя історія і що написав їй якийсь премудрий мавр. Щирісінька правда, пане мій, і добродію, отказав Самсон. І я ладен навіть твердити, що на сьогодні тої історії видруковано вже не менше, як 12 тисяч примірників. Коли не вірите, спитайте в Португалії, Барселонії і Валенції, де та книга типом вийшла, а це славлять, уже й в Антверпені її друкують. «Думається мені, що не буде скоро такого народу на світі, що на його мову не перекладуть тієї книги». «Для людини доброчесної і небуденної», – промовив Дон Кіхот, «то, мабуть, найбільша втіха – ще за життя діждатися про слави доброго свого імення на мовах розмаїтих народів, словом друкованим і типованим. Я не дарма сказав «доброго», бо як буде навпаки – то вже гірше над усяку смерть. «Якщо йдеться про добру славу і добре імення, – сказав бакаляр, – то ваша милость має пальму першинства споміж усіх мандрованих рицарів – бо мавр своєю мовою, а християнин своєю, змалювали якнайкраще ваше завзяття в боях, вашу безстрашність у небезпеках, витривалість у випробах, терпеливість у нещастях і радних недугах, цнотливість і повздержливість у щироплатонічних любощах вашої милості та моєї сеньори Донії Дульсінеї Тобоської. «Зроду я не чув», – звався тут Санчо Панца, – Аби паню мою дольсінею доньєю величали, на неї, кажуть, просто пані або ще сеньора, от у цьому вже історія, бачите, схибила. Сей закид не такий уже й важливий, заперечив Караско. І правда, погодився Дон Кіхот, але скажіть мені, мості пане бакаляре, на котрий із моїх подвігів кладеться в тій історії найбільша вага. «Знаєте, – отказав бакаляр, – насе люди по-різному дивляться, як на чий смак і вподобу». Одні підносять пригоду з вітряками, що здались вашій милості за сторуких велетнів. Другі – випадок із ступарями. Той хвалить опис двох супротивних військ, що виявилися згодом овечими гуртами. А той – оказію з мертвяком, що везли до Сеговії хоронити. Хто відзначає історію визволення каторжан, а хто ставить над усе битву з чинцями-великанами та з хоробрим біскайцем. «А скажіть, но, ну, пане бакаляре», – спитав Санчо, – чи списана в тій історії придибашка з янгуастями, коли ото нашому доброму Росинантові забаглося грушки в морі печерувати? – Той чорнокнижник нічого не потаїв і не проминув, – відповів Самсон. Висліви геть усе і проте навіть розказав, як бравий Санчо на ковдрі млинка крутив. – Не на ковдрі, а в повітрі! – поправив Санчо. «Та таки крутив, вкрутила б його лиха година». «Чоловік усе грається з долою навпереваги», сказав Дон Кіхот. «І те, я гадаю, повинна говорити всяка мирська, а надто рицарська історія, не про самі ж перемоги писати». Воно-то так, промовив бакаляр, але дехто з читальників каже, що краще було б авторам цієї історії не все поминати, а дещо й поминути. Наприклад, ті духопелики, що без кінця краю сипались на пана Дон Кіхота в різних пригодах. А то ж так історія правдива, зауважив Санчо. Проте заради справедливості могли б вони дещо й мовчанням збути, заперечив Дон Кіхот. Бо нема чого описувати події, які не відміняють і не фальшують історичної правди, але можуть кинути тінь якусь на героя. Без сорома казка, Еней був не такий богочастивий, яким його змалював Вергілій, а Одіссей – не такий хитромудрий, яким його виставив Гомер. Згоден, сказав Самсон. Але одна річ поетові писати, а друга – історикові. Поет може оповідувати чи оспівувати щось не так, як воно було, а як мало бути. А історик повинен писати не так, як мало бути, а так, як було, по всій щирій правді, нічого не додаючи та й не віднімаючи. «Коли вже той пан Мавр так щирує та правдує, – сказав Санчо, – то певно, що при панових духопеликах і за мої згадує» бо як панові було, мірку з плечей здіймають, то й мене всього вздовж і впоперек поперек міряють. Та воно й не диво, бо мій пан сам каже, що як голова болить, то й усім суставам треба боліти. Ох же ти, Санчо, і хитрун, зауважив Дон Кіхот, де тобі треба, там пам'ять у тебе добра. Радніший би я забути, як мене бито, отказав Санчо. «Так басамани ж не дають, що й досі знати на боках та на спині!» «Мовчи, бо Санчо, не перебивай пана бакаляра!» – зупинив його Дон Кіхот. «А ви, добродюй, кажіть далі, прошу вас, що там іще про мене говорять у згаданій історії?» «Та й про мене ж!» – докинув Санчо. «Бо кажуть, що і я в ній неабияка ділова особа». «Не ділова, брате Санчо, а дійова!» – поправив Самсон. «О, ще один колектор вирискався, слова править!» – вигукнув Санчо. «Як до всього будемо чіплятися, то й до віку не перебалакаєм. «Бодай я до віку щастя не мав», – сказав бакаляр. «Коли ти, Санчо, в тій історії не друга персона. Є такі читальники, що їм твої речі любіше слухати, аніж головного героя, не тощо. Правда, дехто вважає, що ти надто вже великий легковір» коли взяв за щиру правду оте губернаторство над островом, що тобі пропонує присутній тун пан Дон Кіхот. «Ще не вечір», – заперечив Дон Кіхот. «Нехай лиш Санчо в літа об'ється та досвіду більше набереться, то він того губернаторства ще краще придасться, аніж тепер». «Дали бій, пане», – обізвався Санчо. «Як я в моїх оцелітах островом не вкерую, то не вкерую вже й в Мафтусаїловому віці» на губернатора в мене вистане, от тільки де той у світі остров забарився. «Здайся на Бога, Санчо», – заспокоїв його Дон Кіхот, – «і все буде добре, краще, може, ніж ти гадаєш, бо без волі Божої і листочок на дереві не ворухнеться». «Правда є», – сказав Самсон, – «як Господь захоче, то не одного, а цілих тисячу островів Санчові під ноги підклонить». «Бачив я всяких на своїм віку губернаторів», – сказав Санчо. Інший не годи не вслід мені вступити, а проте вельможним величається, із срібла золота їсть і п'є». «Так тож не острівні були губернатори, а просто над маєтком якимсь», – заперечив Самсон. «Щоб же над островом бути правителем, треба принаймні граматику знати». «Що таке гра, то я тямлю», – сказав Санчо. А от уже матики не втну ні в зуб. Та хай собі з тим губернаторством буде, як Бог дасть. Йому видніше, куди мене краще настановити. А я вам от що скажу, ваше бакалярство, пане Самсоне. Дуже мені любо, що той писака про мене в історії оповідуючи зацікавлює людей, а не зануджує». Бо якби він на мене, християнина з діда прадіда, щось негоже блявкнув, я такого б наробив шелесту, що й глухі почули б. Ото було б диво, зауважив Самсон. Чи диво, чи півдива, сказав Санчо, то байдуже, а як пишеш чи говориш за ділову особу, то гляди, шануйся, не верзи нагалай балай, що тобі в голову набреде. Дехто цю історію за те ганить, провадив далі бакаляр що автор приткнув у неї повість про безрозсудно цікавого. Не тим, що повість сама по собі погана чи недоладна, а тим, що не до речі її притулено, адже вона нічого спільного не має з історією про милості пана Дон Кіхота». «Ова!» – вигукнув Санчо. «Наколотив, виходить, сучий син, гороху з капустою». Тепер я бачу, сказав Донкіхот, що не мудрець, про мене, книгу скомпонував, а якийсь невіголосий баламут, що писав її, аби як навмання, на хиби втрафив. То, знаєте, був собі маляр один в убейді, Орбанеха звався. І як, хто, було, його спитає, що він малює, то він отказує. а що вийде? Намалював він раз якось півня. Та так же погано вдав, що зовсім не схожий, мусив під низом готицькими літерами підписати «Все півень». Отак же, мабуть, з моєю історією, що без коментаря її не вчитаєш. «Е ні», – заперечив Самсон, – «то книга дуже ясна і розбірлива. Дітвора її гортає, юнацтво читає, дорослі розуміють, старі похваляють». Люди всякого стану нею не начитаються, за того на пам'ять усю витвердять. Аби де побачили шкапу, яку сухоребру, зараз кажуть, дивіться, то росинант. Та найбільше вона пажам полюбилась, нема в панів такого передпокою, де дон Кіхота не знайдеш. Книга та ніколи не гуляє, все по руках ходить, мало за нею не б'ються, на захват усі хапають, і то сказати, приємнішої і невиннішої забави годі собі уявити, бо, хоч як шукай, ніде в тій книзі слова непристойного чи думки нечестивої. Писати інакше, зауважив Дон Кіхот то була б уже не правда, а брехня. А письменників та істориків, що до перебреху вдаються, палити б треба, зарівно з фальшивими монетарями. Не знаю тільки, з якої речі автор сягав до сторонніх повістей та оповідок, коли міг іще про мене різних різнощів понаписувати. Міркував певне, як у тій примовці – Хоч повсть, хоч вовна, аби кишка була повна. А щоб він був виповісти в самі мої думки, зітхання, сльози, мої заповідні прагнення і дивогідні звершення, все те склалося б на грубелезну книгу, що переважила б повну збірку тостадових творів. Я, пане Бакаляре, так собі міркую». До написання історії чи так, якої книги, треба великого розуму і зрілого розмислу. До жартливої мови і дотепного викладу треба небуденного хисту. Найрозумніша постать у комедії – то блазень. Хто його хоче зіграти, не повинен бути дурним. Історія – це наче святиня. Вона мусить бути істинною. А де істина – там і Бог, бо він сам і єсть істина. Проте є люди, що так книги ліплять, як ото сластьони печуть і викидають. «Нема такої поганої книги, що в ній не було б чогось доброго», – сказав бакаляр. «Воно-то так», – відповів Дон Кіхот, – «але трапляється часом, що людина вже прославилась цілком заслужено своїми писаннями, а як оголосить їх друком, то слава її блякне і меркне». «Причина сьому та, – мовив Самсон, – що друковані твори всі читають уважно і легко помічають будь-яку помилку, а що більша письменникова слава, то прискіпливіший буває читач. Люди, знакоми того хисту, як-от великі поети та видатні дієписці, раз у раз викликають заздрощі у людців, що страшенно люблять судити та ганити чужі писання, а самі, що нічогісінько на світ не появили». Воно й не диво, сказав Донкіхот. Бо немало є таких богословів, що сам до казальниці не здатен, а в чужих проповідях зараз бачить де що не так, чого бракує, а що зайве. «Все це вірно, пане Дон Кіхоте», – погодився Караско. «Та я хотів би, щоб оті критикани були все-таки милосердніші не такі уїдливі, щоб не чіплялись до кожної пилиночки в творі, який вони судять. Бо за тою пилиночкою вони і присвітлого сонця не побачать. Може й правда, що «Алкіландо бонус дормітат гомерус» латиною «буває, що й добрий гомер дрімає». Та нехай же вони зважать, скільки ночей він не доспав, пильнуючи, аби в творіннях його було якнайбільше світла і якнайменше тіней, А ще, може те, що вони за плями мають, то тільки родимки, що людському обличчю іноді ще більшої додають принади. Хто свою книгу друком оголошує, наражає себе на чималу небезпеку бо торіч неможлива і немислима такий твір написати, щоб усім догодити, всіх задовольнити. «То, що про мене написано, – докинув Дон Кіхот, – задовольняє, певно, небагатьох?» «Ба ні, навпаки. Тим, що стульторум енфінітус ест numerus латиною, дурнім на світі безліч, історія ваша припала до смаку безліченній безлічі людей». От тільки бідкається дехто, що автор собі трохи пам'ятущий вдався. Забув забудько написати, хто у Санча сірого вкрав. Украдено та й годі. Аж гульк, Санчо знов верхи на ослі їде. А де той осел узявся, невідомо. І ще одного не з'ясував би то автор, що зробив Санчо з тими талярами, які в баульчику в горах Моренських знайшов. Проте нема ніде, ні слова, а людям цікаво знати, куди він їх дів, навіщо обернув. От за все найбільше книзі пригану дають. Мені, пане Самсоне, тепер не до звіту і не до отвіту, бо я так омлів та охляв, що як не хильну для отухи доброго вина, то живіт, мабуть, до спини прилипне». «А дома в мене дещо є, стара мене жде. Ось попоїм, вернусь, а тоді вже і вашу милость, і всіх на світі задовольню, все чисто розкажу, що питатимете, і як осла вкрадено, і куди сто талярів ділося». Сказав отак, і не ждучи відповіді, майнув мерщий додому. А Дон Кіхот почав просити та припрохувати бакаляра, аби той зустався в нього на чернечу трапезу. Бакаляр погодився і зустався. На обід було те, що й завше. Тільки ще пару голубців додали, а за їжею все про рицарські справи гомоніли. І Караско намагався говорити господареві під лад. По обіді передрімались трохи, а там повернувся Санчо. І знов зняли втрьох перепинену розмову. Розділ четвертий де Санчо панса з'ясовує деякі питання, неясні для бакаляра Самсона Караска, а читач дізнається й про інші варті уваги події. Отож повернувся Санчо до Кіхотового дому та й знову на те звернув, про що перше говорилось. От тут пан Самсон казав, що цікаво йому знати, хто, коли і як у мене сірого вкрав. Чого ж і розкажу, коли хочете. Тікали ми ото, святої Германдади, після тієї пригоди чи знегоди з каторжанами та з мертвяком, що до Сиговії везли. Та й забилися вдвох іспаном аж у Моренські гори, в хащі лісовії. Змучені та знівечені в тих тарапатах ми одразу й заснули. Пан мій нас писав першись, а я на своєму сірому сидя. Та й заснули ж болепсько, не кажіть в перинах. Я спав так цупко, що якась нечиста сила підкралась, підставила під сідло з чотирьох боків чотири підпірки, та й висмикнула з-під мене осла, що я й не щувся, як на самому сідлі зостався. То штука нехитра, та й не яка нова, зауважив Дон Кіхот. Таке саме приключилося було й Сакріпантові, як він під Альбракою стояв. Тоді таким же самим робом викрав йому з-поміж ніг коня і цілосвітний злодій Брунель. На світанку, провадив далі Санчо, тільки но ну, я потягнувся, та підпірки висунулись з під сідла, і я додолу Бебех. Оглянувся туди-сюди, нема мого ослика, аж сльози наринули мені на очі, я зразу в туж та Як той книгопис мого тужіння та голосіння не завів до книги, то, вважай, нема в ній нічого путнього. А тоді вже через кількість там день, коли ми з принцезною обізіяною їздили, побачив я мого осла, як на ньому сидів у циганському перевдязі о той хінез де пасамонте, о той крутяга і шахрюга, що ми з паном от кайданів його були одрятували. Та помилка ж не в тому, сказав Самсон. А виходить у автора, ніби Санчо на сірому їхав ще до того, як осели знайшовся». «Ну, то я вже не знаю», – сказав Санчо. «Може, повістяр не додумав, а мій друкар не доглянув?» «Мабуть, що так», – погодився Самсон. «Ну, а де ж ті істо талярів ділись?» «Ге, де ділись? Розкотились», – відповів Санчо. «Потратив я їх уже, що на себе, а що на жінку та дітей. Якби не вони, то хіба моя стара терпіла б була мої походеньки та поїзденьки з паном Дон Кіхотом?» Що я був вернувся з тих мандрів додому без сірого і без золотого, мав би я одне й чорну годину. А як іще хто од мене що знати хоче, то я ладен отказ держати хоч і перед королівською парсуною. Що кому до того, чи я взяв, чи не взяв, чи потратив, чи не потратив. Та якби за всі ті киї, що я в дорозі набрався, гроші платили хоч по чотири шашки з удару, то й з другою сотньою була б мені хіба половина плати». Отож, хай усяке на себе перше глянеться, та й каже тоді на чорне-біле, а на біле-чорне, бо всі ми такі, якими нас Господь создав, а часом-то ще й гірші. Я вже подбаю про те, сказав Караско, щоб автор, коли видаватиме свою історію другим типом, не забув того додати, що говорив тут наш добрий Санчо, от того книга покращає не помалу. Чи потребується твір іще яких поправок, пане Бакаляре? – спитав Дон Кіхот. Може, там і є ще таке дещо, – отказав Самсон, – але то вже не таку має вагу. А скажіть, – питав далі Дон Кіхот, – чи не обіцяє автор часом другої частини? Та обіцяє, – відповів Самсон, – тільки каже, що не знайшов іще її, та й не зна, де шукати, тим і не має певності, чи вона вийде, чи ні. Дехто гадає, правда, що другі частини ніколи не бувають добрі, Інші твердять, що про Дон Кіхота досить уже написано, тож не треба ніякого продовження. А люди, що більше веселого Юпітера, аніж похмурого Сатурна шанують, так ті кажуть. А давайте нам іще тої Дон Кіхотчини. Нехай собі Дон Кіхот атакує, а Санчо пащекує. Яке вже буде, таке буде, аби нам смішно. Ну а як же автор, – спитав Дон Кіхот. – Автор, – перепитав Самсон. Автор, як тільки знайде продовження, а він його певне знайде, бо пошукує дуже пильно. Зараз у друк пустить, бо він не стільки за славою, скільки за наживою вганяє, а, -а" обізвався Санчо, так той писака на гроші, б'є та на зиск. Тоді навряд чи вийде в нього щось путнє, так буде партолити й партачити, як ото кравець перед великодніми святами. Сказано, швидко робиться, тут і там коробиться. Нехай лишень пан Мавр, чи хто там такий свого діла, як слід, пильнує. А ми з паном настачимо йому стільки всяких пригод та придибашок, що не то на другу частину, а й на цілих сто хопить. Він, мабуть, дума, що ми тут вилежуємось, як байбаки в соломі. Еге, ми зовсім інше на мислі маємо. А як не вірить, то хай перевірить. А я тільки от що скажу. Якби пан моєї ради послухав, то ми б уже давно світами блукали та пригод шукали, зло поскромляли та кривду випрямляли, як велить закон славного мандрованого лицарства. Ледве встиг Санчо вимовити сі слова, як до їхнього слуху долинуло росинантове іржання. Дон Кіхот узяв те іржання за добру призвість і поклав за три-чотири дні, Знов у мандри пуститься. Він звірив свій задум бакалярові і спитав поради, куди б йому краще першим ділом ударитись. Бакаляр відповів, що на його думку треба їхати в Арагонське королівство, до міста Сарагоси, бо там, на Святого Юра, турнір великий та урочистий споряджається, а на тому турнірі Дон Кіхот міг би взяти перевагу над усіма рицарями арагонськими. То значить, здобути першість з-поміж усього світу. Рицарства. Бакаляр похвалив Гідальго за шляхетне сміливе починання, застеріг тільки, аби не наражався даремне на всякі небезпеки, бо життя його, мовляв, не тільки йому самому належить, а й тим, що потребують його опіки та оборони. «Отож і мені в печенках сидить, пане Самсоне», – зауважив Санчо, – «що пан Мін накидається на сотню збройних людей, мов не нажирущий хлопець одразу на десяток динь». «Би його божа сила, пане Бакаляре! Адже є час наступати, є час і відступати, не все ж гукать «Сантьяго, вперед, Гешпаніє!» Та й чував я від людей, дай Боже пам'яті, чи не від самого пана, що хоробрість лежить десь посередині між двома крайнощами, боягуством і безрозсудством, нехай про мене не тікає, коли нема чого». Та нехай же й не сікається, де явна ворожа перевага інакшої вимагає поведенції, та й на поперідь... Чиню відомо панові, що коли хоче взяти мене з собою, то треба зразу домовитись. Нехай усі бої сам воює, а мені, щоб тільки за ним ходити та ладу глядіти, аби був ситий і вкритий, тут уже я буду з-під шкури п'ястися. А щоб я взяв у руку меча, хоч би й проти посполитого розбишаки сокирника, що під каптуром ховається. Ого, нехай собі й в думці не кладе». Я, пане Самсоне, хочу зажити слави не найсмілішого, іно найщирішого та й найвірнішого джури, що будь-коли слугував у мандрованого лицаря. А як пан мій Дон Кіхот за довгу мою та щиру службу рачить дати мені острів який, що, каже, мона добути, то я йому превелике скажу спасибі. Як же й не дасть, то що ж, на те я людина, щоб на Бога вповати. Може, мені без губернаторський хліб не з гірше губернаторського засмакує? Може, все те губернаторство то тільки западня, що лукавий на мене поставив, аби я впав та й зуби собі повибивав? Санчом я вродився, Санчом гадаю і помру. Ну та вже як не терши, не мнявши, без того, мовляв, риску і тиску. Небо пошле мені острова, чи ще яку таку штуку, то був би я дурний, щоб не взяв. Знаєте, як тої приповідки, дають – бери. Що Бог не дасть, усе в торбу, не зівай, Санчо, на те ярмарок». «Ти, брате Санчо, говорив Отеє, мов би професор із кафедри», – сказав Караско. «Здайся ж на Бога та й на пана Дон Кіхота. Дасть він тобі не то острів, а й ціле царство». «Ну, то вже, може, і лишнє», – заперечив Санчо. «Та скажу я панові Караску, що царство за мною не пропало б. Я собі живчика мацав, то знаю, що стане в мене здоров'я чи над царством царювати, чи над островом губернаторювати. Я вже панові свому не раз казав». Гляди тільки, Санчо, зауважив Самсон, а то буває, що виб'ється людина в люди, то де її і людськість дінеться. Вискочиш на губернатора, то й рідної неньки отцураєшся. То, може, з такими людьми буває, що самосійки десь у бур'яні вродились, отказав Санчо, а не з такими, як я, що душа на чотири пальці з щирохристиянським салом обросла. Гляньте на мене, чи такий я вдався, що за добро невдякую платив? Дай Боже, промовив Дон Кіхот, та скоро побачимо, як владу дістанеш, бо той острів уже мені перед очима мріє. Сеє сказавши, попрохав у бакаляра, що коли він піде, то хай учинить йому ласку і напише для нього вірші на розлуку з сеньорою Дульсінеєю Тобоською. Та ще й акростихом, щоб читаючи згори вниз перші літери кожного рядка, вийшло ім'я Дульсінея із Тобоса. Бакаляр отказав, що хоч він і не належить до знаменитих поетів, бо таких на всю Гешпанію ледве знайдеться три з половиною, проте неодмінно скомпонує такий стихотвір. Дарма, що то нелегка річ, бо в тому іменні 17 літер. Як писати Кастільськими Катренами, чотири строфи по чотири рядки, то одна літера зайва. Як узяти п'ятирядкову строфу, одинарну чи подвійну, тобто ридондилью чи десиму, то трьох літер не вистачить, та він уже постарається скостити десь одну літеру і вбгає те імення в чотири Катрени. «Все треба зробити за всяку ціну», – сказав Дон Кіхот, – «бо як ім'я не буде вказане ясно і явно, то ніяка жінка не повірить, що вірш і справді їй присвячено». Отак От вони й домовились, а виїзд призначили за тиждень. Дон Кіхоту взяв з бакаляра слово, що не зрадить тієї таємниці нікому, особливо Парохові та майстрові Ніколасу, не кажучи вже про небогу та клюшницю, бо вони могли б стати на перешкоді тому спасенному і шляхетному замірові. Караску пообіцяв і попросив на прощання в Дон Кіхота, аби він при нагоді подавав йому про себе вістки, чи вже там добрі, чи лихі. На тому вони й розстались, а Санчо теж пішов рихтувати, що треба в дорогу. Розділ п'ятий. Про дотепну й розумну розмову, що точилась поміж Санчом Пансою та жінкою його Терезою, а також про інші події, гідні доброї згадки. Дійшовши до п'ятого розділу цієї історії, перекладчик заявляє, що цей розділ здається йому підробленим, бо в ньому Санчо висловлюється таким штилем, якого навряд чи можна було сподіватись від його куцого розуму і говорить такі субтельні речі, які йому, певне, і в вісні не снились. Проте не хотів він нічого того проминути, щоб не схибити проти своєї повинності, і пише далі в такий спосіб. Радий та веселий прийшов Санчо додому, а жінка ті його веселощі на мушкетний стріл уже завважила та й питає «Що там сталося, любий мій Санчо? Що ти такий раденький ідеш та веселенький?» «Щоб була на те Божа воля, дружино моя», – одвітує Санчо, – «радніше я таким веселим не бути, як оце здаюся». «Щось я тебе не розберу, мужу мій», – сказала Тереза. «Проти се ти кажеш, що радніший, якби на те Божа воля була, таким веселим не бути? Хоть я, може, й дурна, та хто ж тому буває радий, що йому радості нема?» «То слухай же сюди, Терезо», – сказав Санчо. «Я веселий, бо знов стаю на службу до пана Дон Кіхота, що втретє надумав їхати пригод шукати». Отож і я з ним їду, бо нужда мені припала, та й надія, бачиш, світить, що ще десь сотню талярів добуду на місць тих, що вже потратили. Та вп'ять же такий сумно мені, що мушу з тобою і з дітьми розлучитись. От якби Господь послав мені поживу, щоб я дома сидів, по шляхах та по розпуттях не волочився, не росився, мовляв, і не мочився, а йому воно що? Аби захотів, і вже все є» то мої радощі були б певніші і древніші, А так, бачиш, із журбою пополам, що з тобою розставатись випадає. Тим і правду я сказав, що якби була воля Божа, радніше я таким веселим не бути. Ти ба, Санчо, одказала Тереза, відколи ти до того мандрованого рицарства приснастився, то так став закрутисто говорити, що з простою головою і не розжуєш, так таки нічого й не зрозумієш» аби Господь мене розумів, жінко моя. А він же то всьому на світі розумітель, – мовив Санчо. А ти, небого, дивись, добре доглядай сі три дні сірого, щоб мені як дзвін був, оброку даваю двоє протизвичайного, сідло і всю упряж облаготь, як слід і охають. «Бо, вважай, не на весілля їдемо, а світами блукатися, з велетнями, песеголовцями та всякими почварами воюватися, реву, рику, сику і зику начуватися. Та все те залагоминки здалося проти каторжних янгуастів та заворожених маврів». «Бачу, бачу, дружино моя», – сказала Тереза, – «що нелегкий хліб у мандрованого джури. Буду ж я Бога милосердного благати, аби визволив тебе от тої халепи». «Скажу тобі по правді, жінко», – признався Санчо, – «що якби не мав надії в скорім часі на губернаторя вискочити, то вже мені хоть лягай та помирай». Оце вже й не думай, чоловіче, заперечила Тереза. Живи, живи, баранчику, хоч ти й шолудивий. Аби ти був жив, і хай западуться всі ті на світі губернаторства. Без того панства ти з матернього лона вийшов, без того панства досі якось жив, без того панства і в могилу зійдеш. Чи хай понесуть тебе, коли Бог до гурту покличе. Живуть же якось люди без губернаторства, і таки живуть, і таки люди їх за людей мають. Голод? то найліпша в світі приправа, і бідним її ніколи не бракує, тим і їдять вони все в охотку. Та гляди вже мені, Санчо, коли ненароком таки вилізеш на губернаторя, то не забудь же за мене й за діток. Санчокові вже п'ятнадцятий минув, час до школи давати, дядько-настоятель хоче його в духовній вивезти. А Марі Санча, донька твоя, вже на порі стала, аж регне заміж. «Дівці так заміж ясниться, як тобі оте губернаторство, сказано, краще ледачому супружниця, ніж доброму підложниця». «Слово честі», – сказав Санчо, – «коли Бог пошле мені губернаторство або що, то я, жіночко, за такого великого пана Марі Санчо нашу отдам, що ні приступу, всяке вельможне її величатиме». «Е ні, Санчо, не треба», – заперечила Тереза. Одай її за рівню, то воно лучше буде. А то перебереться з дерев'яних черевиків у дорогі пантофлі, з сірої десятчаної спідниці в ребронти та єдвабні кунтуші. З маріки, що всяке їй ти, каже, зробиться ясною паною чи там вельможною. І буде дівка, як у сливах. Що не ступне, то все не так. Що не скаже, то все не вклипається. Сказано, до хлопської основи панське поткання не пристане». Мовчи, дурна, гримнув Санчо, мене рік чи два і набереться вона благородних звичаїв, помажеться панію, якось то воно буде, аби вельможества доскочити, а то все трава. Ей, Санчо, Санчо, вмовляла його Тереза, не кидайся свого стану, не микайся між пани, чого б я так високо літала? Не дурний то приказку вигадав, що чухайся, каже, віл з волом, а кінь з конем. Воно то лепсько було б нашу Маріку за якогось Грабчука або там Лицарчука віддати. Та гляди, щоб він потім під сердиту руч Мугиркою її не взивав, що в тебе, скаже, батько, гречко, сій, а мати, то встопряха. І не кажи мені, чоловічий, не говори, не на те я свою доню кохала. Ти тільки Санчо, грошиків добудь, а дочку за люди віддати, то вже мій клопіт. Є в нас тут Хуана Гевала син, Лопе зветься». Там такий дебелень та кремезень, що ну. Знаємо його добре, а дівка йому ніби в око впала, вже й насватуватись почина, чим не пара сказано рівня, і вп'ять таки, в нас під оком, отак От і житимемо в купі, любенько, батьки й діти, зяті й внуки, в мирі і злагоді, в божому благословенстві. І не важся мені віддавати її кудись у столицю, в пишній палати, бо нікому там вона не буде, ані до розмови, ані до любові. «Тю на тебе», – вигукнув Санчо, – «чи ти Тереза, чи ти не Твереза?» Чогосе ти ні сіло, ні впало, в мені в поперек ідеш? Не хочеш, щоб я видав дочку заміж, як сам знаю, щоб я однеї вельможних онуків діждався? Чув я жінку від старих людей, що хто не скористався щастям, як воно саме в руки пливло, той нехай на себе наріка, як воно стороною пішло. Не гоже нам і тепер перед ним зачинятись, коли само в двері добувається. Дме ходовий вітер, напинаймо ж вітрила. Оці Санчові вислови та деякі інші, що нижче будуть наведені, і схиляють перекладчика до думки, що цей розділ підроблений, сказати б, апокрифічний. «То по-твоєму, дурепо, – казав далі Санчо, – погано буде, коли я грошовитого якогось уряду допнуся, витягну всіх із багнюки, – Оддам Марісанчу Марі Санчу за кого схочу, а люди на тебе казатимуть донья Тереза Панца, і ти сидітимеш у церкві на килимах, на подушках та на атласах, що всі загумінкові шляхтянки аж казитимуться з завидків. Коли так, то й нидій собі в своєму мужитстві, стій на днім місці, мов та фігура мальована, та й годі вже балачок, ти собі хоч розтяться, а Марі Санча, однако, грапинею буде». Схаменися, чоловіче, не вгавала Тереза. Боюся я, щоб те грабство дитини моєї не погубило. Роби її хоть княгинею, хоть герцогинею, та не буде на те моєї волі і згоди. Я, небоже, все за рівність стою і страх не люблю, як хто з доброго дива паношиться. Як хрестили мене, то назвали просто Терезою, без ніяких витребеньок та фіглів миглів, без того дурного панькання та донькання. Батька мого звали Каскахо, а мене, що я твоя жінка, звуть Тереза Панса, хоч по праву мали б казати Тереза Каскахо. Ну, та як усяке право можна повернути криво, то нехай уже буде й панса. Я нічого, тільки не треба мені того донькання, бо я його не знесу. Не хочу я того поговору, що люди як побачать, що я вже одяглася за грапиню чи за грубернаторшу, то всі говоритимуть. Іч, скажуть, як пендючиться та великоноситься наша нетіпаха. Ще вчора знаймичку микала, на службу божу йдучи голову за замість накидки вкривала. А ниньки в реброн ти прибралась із защіпками дорогими, та й гне кирпу, то ми не знаємо, хто вона така єсть. Ні, поки Бог не одібрав у мене моїх сім чи п'ять, чи скільки там є чуттів, ніхто од мене такого страмовища не діжде. Ти собі, чоловіче, губернаторюй чи островуй і пишайся, скільки влізе, а я з дочкою з села ні нога, клянусь спасінням моєї матері». Чесні жінці, путь відома, зламай ногу, сиди дома. То у дівки справжня цнота, як за свято їй робота. Їдь собі з своїм Дон Кіхотом на пригоди, а нам лише наші знегоди. Як добрі будемо, то вже Бог погодить, що й нам розпогодиться. Та не знаю я, хто йому того Дона причепив, бо батьки й діди його хоч і панували, та зроду не донували. Отепер я бачу, що тебе таке навідало навіжена, гукнув санчо. Гей, жінко, і намолола ж ти такого, що ні в ні в ворота. Я їй діло кажу, а вона мені якісь витребеньки та защіпки, приповідки та пишання. Дурна єси та безголова, інакше тебе й назвати не мона, бо не тямиш, що тобі кажуть, і сама свого щастя цураєшся. Все ж би, якби я казав, що дочка наша з башти коміть головою кинулась, чи світами пішла блудити, як тая королівна Доннія Урака, тоді ти мала б причину мені суперечити. А коли я в три мига, за одним махом-пахом добуду їй панство та вельможество, виведу з грязі в князі, посаджу на стольці високім, не кажи ти престолі, між цілу гору подушок атласних, що куди тобі атласським горам, то чого ж ти комизишся? Чого ти не хочеш, щоб було по-моєму?» «Знаєш, чого, чоловіче?» – отказала Тереза. «Бо є така приказка. Хто тебе вдяга, той і роздяга. Як у іде, то люди на нього чи глянуть, чи не глянуть, а за багатим усяке зирить, найпаче за скоробагатьком, і вже не обберешся пересудів та перегудів, бо ті огудники в нас на вулиці раз-у-раз раз бджолиними роями гудуть». Слухай, но Терезо, що я тобі зараз скажу, мовив Санчо, бо ти такого мать і ще з роду не чула. Все, коли хоч, і не мої слова, а от казнодія глаголи, що минулого посту в нашій сільській церкві Казань провадив. Як пак він казав. Ага. Теперішні, каже, речі, що ми очима споглядаємо живіше, каже, і міцніше врізуються, вкарбовуються і впечатуються в нашу пам'ять, аніж речі минулії. Оце ж те друге місце, через яке перекладчик вважає цей розділ за підробку, бо Санчо тут провадить речі, недоступні його розумінню. А звідси випливає, вів далі Санчо, що як бачимо яку персону одіжну чи ошатну і службою пишно обставлену, то вже де й береться пошана до неї та повага. хоч і пригадаємо собі, що ми її перше внизоті бачили, тільки тої ганьби, що вона була незаможна чи там невельможна, вже ніби й нема, бо те все минулось, а є тільки те, що ми живовидячки уздріваємо». А як той чоловік, що фортуна його винесла з рідного болота на верхівля слави й процвіту, такими достеменно словами говорив той пан отець, та буде собі доброзвичайний, до всякого щедровитий і приязний, супротив вікодавньої родовитої знаті нагордливий, то будь певна, Терезо, що ніхто не буде згадувати, ким він передше був, а всі поважатимуть за те, чим він тепер є». «Крім хіба завидників яких, що одних ніяка щаслива доля не вбезпечиться». «Не втямлю я чоловіче, що ти там говориш», – упала йому в річ Тереза. «Роби собі, як знаєш, і не мороч мені голови тими химериками і риториками. Коли вже ти так неохвітно наважився?» «Непохитно, треба казати жінко, а не неохвітно», – поправив їй Санчо. Ти, чоловіче, до мене не чіпляйся, образилась Тереза. Я тобі говорю, як Бог на душу положив, і високо в хмари не літаю. Як уже тобі притьмом забандюрилось на губернаторя вийти, то візьми з собою сина свого Санча, нехай потроху до правління навикає, бо синам годиться батькове ремесло переймати і далі провадити. «Як стану губернатором», – отказав Санчо, – «то випишу його поштою, а тобі грошей пришлю. Їх у мене буде до стилої мами, бо як у губернаторя й забракне часом побрязкачів, то всякий йому з радою душі позичить. Ти ж гляди мені, так його прибери, щоб видавав не на того, ким є, а на того, ким має стати». «Прийшли тільки грошей», – мовила Тереза, – «а я вже його вичуперю, як лялечку». «Виходить, ми з тобою договорились», – сказав Санчо, – «бути нашій донці грапинею». «Як стане вона грапинею», – відповіла Тереза, – «то вже, вважай, я її поховала». «Ну та роби, кажу, як знаєш. Така вже наша доля жіноцька нещаслива, що мусимо з роду чоловікам коритись. Хоть буде він у тебе дурний, як ступа». Сеє сказавши, заплакала так ревно, мов би Маріку їй вже насправді мертву ховали. Санчо потішав її, говорячи, що виведе доньку на грапиню не зразу, а геть аж потім. На тому розмова їхня і скінчилась, бо Санчо подався до Донкіхота, Кіхота, аби дістати розпорядок на дорогу.